66. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veți lească se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine, popoarele Dumnezeule, lăudate vor pe tine, popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului.